أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سعى لك عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون درې مه صادا سوره بقرې شروع او دا مونږ ویلیو چې په دې کې بیان د جهاد په سبيل الله تعالی ده اول د مجاهد ترننګ او داغه د پاره لصفات ذکر کله چې دا بنزو تعلق دا کې د سره او د بنزو د اعمال سره و. به د ملک د اصلاح لپاره څلور قوانین ذکر کول. زکا فوجبا الا د ملک حفاظت کول شي چې ملک کې اندرونی خطرات نه وي. نو اندرونی خطرات الا ختمي کی چې قانون شرعي کار ملک کے موجود وي. جزا او سزا وي. نو اول قانونی ذکر کو چه ظالم لا سزا ورکی حکم د قصاص دویم قانونی ذکر کو چه ملکی علی امن رازی چه تقسیم دا مال با قانونی شریب آنی کی گی دویم قانونی ذکر کو چه ملکی و علی امن رازی چه دا ملک فوجیان د ملک خلق اغدلو کی او دتن دی ادتوی نو داغی دا پارے قانون ذکر کو اصوم لی ارتباط النفس روجہ دا پارا د ٹریننگ د ځان او بے د داغی وضاحتو کو نننی سبق کی وَإِذَا سَعَ لَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِب مسلمانان اللہ تعلیم ورکئی او تعلیم دا چېتهرب نه غواړه نستا ر ته اواز اوري ځکه مشرکانو به اعتراض کولو چې موږ چا نه آیا زمونږ اوواز اوري نو الله و د ارچه اووا اومڅوک چې ماته رامدد شوي ما وی, وی راشه زما ام داو کا دغې امداد کوم کمو شریک غیر الله له طول عمر رمضان شي आवाज کوي چېږي وای چې رمضان شي لوې ځوانه د بغداد شي میران او ما نیولې لمن چرم چرمداغه مرستنه شي کوله زګته چې چاته आवाज کې حاضر نه دی دویم ته چې هغه ته आवाज کې هغه سپجب نه بوئږي دریم ته چې आवाज کې نو اسباب نشته مینس کې آغه بزرګونو ملی لري د خاور او لاندې پروت دی او توور زه را ماده شي الله غزاد هو حي لا يموت امرشه جون دې د مرګ په نارাজি الله غزاد علم بذات صدور چې سینې کې کوم راز دې باغی باندې په هده الله غزاد چې په پټو سې خبردار دې الله استاد او مستقبل استاد حال او استاد مازي نه خبردار دي اوس کله کله انسان سوال د الله نه کوي خو سوال قبلي کی نه انسان وای چې مازه الله نه سوالو وک او هغه قبول نشو نو دا سوال درې درجه دي بعض وقته انسان سوالو کې او په هغه سات باندې منظور شي نو سړی وای کړه بل څه سوال مې کړو نو ډېره واخاوا کله کله انسان سوالو کې سموده فسقه قبول شي او کله کله دنیا کې هغه سوال اړه قبول نشي نو انسان د دا سوچ نه گی چې مال لا نه وغوښته نو زما سوال قبول نشو په دې کې د الله خپل راز او خپل مصلحت ته چته ده الله نه سوال کې او دې دنیا کې نه قبله نو دې اجر والته درکې قسمه ده فسي قبول کی وګوري چې دا بنده حزما دربار بريدي او بلشي اته زیو کنه ما د غوړی حضرت ایوب علی السلام اتل اسکاله بیمار ده او یاني مسني يزر واندا ارحم الراحمين الله تکلیف را رسیدلې وې ترحم وکې حضرت یونس علی السلام د مې گیړه کې چاته आवाज کوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ابراهيم علی السلام په اور کې دن نه دی چاته आवाज کوي الله تعالی حضرت نوح علی السلام په طوفان کې کښتۍ کې پروت دی کښتۍ کې ولړوه چا له आवाज کوي الله الله تعالی حضرت موسی علیہ السلام تکلیف کړي نو چاته आवाज کړي الله تا خود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام او داسې انبيات ټول ګورا ار یو आवाज سياته کړي الله تا حضرت ایوب حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر و لار پیغمبر دي نکه پیغمبر دي خپل پیغمبر دې پیدات پیغمبر دې حضرت یوسف علی السلام او یوسف علی السلام د کلینا په 200 کیلومتره کې کوی کې ورزوله ډرونو خو یوسف حضرت ایو حضرت السلام ته د خپل جندیز وی خبر نشته زامن زمن ور دوي بابا ان ترگنا یوسف ان د متاعنا فاقله الزه منګا یوسف علی السلام سامان سر کې گینولو چې د دې خیال غوا از مری راغه او یوسف علی السلام یې وخړو و ما انظ بمؤمن الا لنا ولو كنا صادقين ته زموږ په خبره کې نه کې کښته موږ رښتینی او قران و وجاءوا علاقمي سي هي بيدمن كذب کمیسی کې چه باغی بانده دروغو بینه لگو لیوا سزاروی علال کرده او داغی بینه پی لگو لیوا ویداد یوسف علیه السلام کمیس ده دائی بینه دا او دائی از مری حضرت یعقوب علیہ السلام وی عجیبه از خو چې زما بچه خوڑو کمیس لی غاخونه نلگو کمیسی ورنش لولو خوصوی فصبرون جمیل الله ما تصبر راگی او ما کلکی بصبر اوکه حضرت ایوب دا په دنيش د ځما بچو زما زسر سرګړي حضرت یوسف علی السلام جیل تزی د جیل نرستو بادشاہ کی دی د یوسف علی السلام رونه محتاجه کی دی او د یوسف علی السلام نغلا اخلی فعرفهم وهم له ناکرین یوسف علی السلام خپل رونه او به او د یوسف علی السلام نه به جن اوسه کاغه د بادشاہي پتاخ او یوسف علی السلام ته تاسو کې تاو سورونه ای چرته نارغلی ای زګه د خپل چهرې د سړینه نه خدای دی وی مونږ د کس یو لسرونه یو یو ور اور مخ ویل غوړځې دلې او باقی دی یوسف علی السلام اور تووی چې تاسو کم بل رور دې چې تاسو د پلر نه دی او د مور نه مو نه دی او هغه بزان سرخ مها او کرامو نو نو ګورځما خو ته بیا راځي ما زه تاسو لا خل نه نظر کوم د یوسف علی السلام غرض د خپل رور لیدلو د بنیامین مطلب د خبرې دا دی چې پیغمبر یوسف علی السلام پیغمبر دی د خپل رور حال نه دی خبر یاکوب علی السلام پیغمبر دی د خپل زوی د حال نه دی خبر نو ما او تا په زمانه کې چې د چر سلوګې دی خيږي هغه پیربد مرید د حال نه خبردار شي خبردار شوک ده ذات د الله الله فرمایي واي اذا سالك عبادي کله سوال کوي ستا نه د قرآن مبلغا عبادي زما بندگان اني په بار زما کی چې الله بچر چر دی فاني قریب زني زديما اني قريب ز انتهاي او مکی براشی بی اللہوی و نحن اقربو الیه من حبل الورید دسات درگ نومز تا تا دیر نزدیم اللہ اکبر انی قریب زی نزدیم اجیبو دعوت الدائی قبلومز دعا دعا کون کی ازا دعانی زمان غواری زمان چه سو غواری اللہوی زید آقا او پهې کې ما غ درې خبرې تااسلو و کې یا دوه پاغه وخت کبوله شي ال کوی فلان دے دی دوه ټک په ټک قبلیږي کله سوالې انسانو کی هغه لګ موده قبول شي او کلهز کړو کبول قبول شي خو سوال هم داسې به کار دیپختانو متلل کوي وړی خولی او غټې خبرې ینې جستاس عمره سیت ته سمرت الله سره مزدی او عمر رسول الله نوکا زب زمندګی کې کا کبه محکوم نه مز نه کوم او سوال د جنته فردوس کوم نجائز دي نه زه الله په جنم نه عظمت الله سره تعارف نشته عظمت الله سره پہچان نشته حاضر هم الله ماتمر د شهادت را کی مته سمرستا ایمان دي او هغه دیو عالم خبره دا وای کوم ایمان چې تا د خپل کور نه جماعت تمست نشي بوتله نو دا ایمان بتا د دنیا د قبر نه جنت څنګه بوزي چې دوکه د مګي جماعت ده تا اغه تانشي بوتله چې ته د الله پن حضور سجده وکي نو دا ایمان وتا جنت څنګه بوزي زکه زمون د ایمان حال له چ زه ایمان دوم را کمزور دے دوم را کمزور کمزوره دوم را کمزور دے چې کم سیز روانه الله فرص کړي دے او اول ما يحاسبه بالعبث روم به چې دا بندہ سره په سوال گیږي هغه شریف السلام مز دے سیز وخت د پوسو گیږي اول منز روم به چې تبوس گیږي د بنی آدم نا نوګه بسید موس مبارک وکیږي او قران و ان الصلاۃ کانۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا واخو واخفر اس کړه شوی دی واخو واخفر اس کړه شوی دی مز پکاردې چې دا الله نته سوال کین اوجیبو داوت د دای الله دا دغه بنده دعا ز قبلوم اذا دعانی کله جما نه غواړي فلیستجیب لی اوس بده څه کای سوال قبلوما الله وای خدا باندې آدم به بنده و زما څخه یې فلی استجیبولی نو پکار دی چې قبول کی زمو احکام چې الله کم هوګو نګری هغه دی و منی او دوی ولی یمنو بی او یقین به ما کوي ایمان با الله او کو ماراړي الوب دعا قبولو ما نو زما اوستا ایمان په ډالر او پر ریال باندې دے نو سم بزما دوستا دعا قبوله کی ما استاد دنیا احدا او, او شهرت بان ایمان ایم؟ ای دی سن با دعا کب الله اللہوی فلیست جیبولی زما حکموندی اومنی ولی امنو بی او ایمان دی پا ما رولی لعلهم خامخا یرشدون دی با پا سملارشی سملارا با دی امومی که چرد دی دی اللہ حکموندی اومن اوس اوله کوم لله ت سیامې او رفوان کوم دا یو ااه مسئله طرف ل اشاره کوي چره روجرراله زهوا د کړړی ما زما د حکم وکم دی اوس د ااهه مصره کي او له آیا زه خپل کور وواه او سرهلا کور واله سره میلا دی ش او که د چا نهیان نه کوي ان الله لا يستحي ايذر بمثلا تاسو ویلو بقرہ کې کنا الله باياخ نه کوي حيا نه کوي جو خبر بيان کړي واضحه خبره کا او حلل لكم الله وي روا دي جائز دي تاسو تا ليلت صيامي پښو د روزي کې ارفسو الى نسائكم نزديكت كوروا له خپل زنان او سرا ولي هن لباس دا تاسو د بار جامه دا او انتم لباس الله لنا او تاسو جامه یی دا پارا تاسو د دی جامه او داستاسو تاسو جامه دا سمه تاسو د جامه لکه سره دی چې هغه پوره جامه اغوست دی او خپل احقاری څه یو لکه ډېری مزیدار جامه دی چولی د پښتون او دی چولی د غیرت جامه دی چولی ساڑی ساڑی نو ست چې سړیو سړی لا با خځه ورګي نو ګټه دې جامه شو کنه زګته په پاګه جامع لا چې چې تاخذ تا خدمت کوي چې سار را پاس یو خیس رکړي درس ورنکړي او ቡډان او سپلی د ل پالش کړي او منګه وتیل در ګرځي چې شابه داگیره غوړک او سر غوړک او سر کلاغ واړا مينناګه خزا نبي رسول الله خير المطائ امراته صالحہ په دنیا کې د ټولو نه د فیدی اغه نیکه خزاده الله دې ټولو خزینې کا نه کی او جنا شرط راپازي ته خدای خو بجس برسه مليره خو خدا مې نه لیدې نو بسخه زې چې یو بووی خدا شه دې چې دا خاون نمک کې پاسي منزو کی او دا خاون د چې خاون د لجومات مرضی چې د ور د ور د ناشته تیار کړی انا دا په اسمانه پر اتي ا وخته به ادا شي د وېګنی شیشه کا دا بابر وختبه دی ولی چراپازین اول خپل ځان نه یری کی شه کی ځان لوګه در جلازه شیمه او نو دابه څخه زي مخ استخزه هغه باران خزانه استکی خزانه استکی په عمل وانه پس شی باندې په عمل وانه خزانه استکی په تابعداري وانه خزانه استکی د خدمت وانه خزانه استکی د اولاد په خدمت وانه چې صفات ربه چیستای چ سند راپازی او بچی دی چا چاته مخلاص وینځي او چاته پاکي جامي اچي چاته رانج چا چاته سترګې تو رہی نو سړے و یرا خزمې کړي نو خځه کې مې دا او چې ته ما خام کور دلار شي او دې سر اثر ترډلې با په بشک باندې او ستور دا و چې مال چې بخي ګويان غړي غړې کبرتې ځان لرواله ته وځو پنداز را سره وي پر دې خځې نهونه خځه خلا نو سړے چې کور دلار شي خپش او چه نا تابدار خزائی نو اگه لازا خاون در اطلو وقت معلومی چه خاون درازی نو اگه کار گئی چه پکم خاون خوشحالی گی اگه کارو کی چه دکم بچی سره د خاون دیر امینه اگه والاخره کی تیار کی چه بلار پا کسرا ننوزی کور دران نوزی او گوری چه اگه کم محبوب بچه بچی ټول محبوبی و یون این بچه سر او هغه رامندګي بابا لا نو بابا غستومانی وزي و يره کور کوردا نو د بچوې حفاظت کړي او چې نا هغه مې په خبر زنم نه په بچوي د چاست مې دې دې لرا وې چا دې لرا وې دي او بسخه زاي دا هغه نه خو نه خزقه دا سره کون خدتي الله هو هن لباس لكم وانتم لباسه اللهن دا جامد استادو د بارا او دای جامي دي استادو د بارا يې استادو په يو بل خيستخار اي الله پووه د الله ان نه کوم کوتون تختانو نان ف کوم نقصان کېوا چې خپل زانوونه ک سرې پرووج سابتته میاش کی پتاب به بندی شي د پل کور والله سر د میلا دو نو تاصبحه نقصانو کوي مخوا به ختاشيئ الله و فتابی کوم مادربانې میروبانانی ہو کا وااف انکوم او مافی میو کتا صلی اس فق میں خدا حکم تا صلی اس کو وی فل ان باشرون اس دی خود سرا قروال کہ وی ملاوی گئی و سرا ما كتب الله لكم الٹا وی اغه جی اللہ تا صلی مگر کڑے نی نکولاد و کل اوخری و اشربو او تردی پوری یتبین لکم الخیط العبیز چه سرگن شی تاو زلا اغتار سپین من خیط الاسودی دا اغتار تور نا یعنی سبای صادق روخی جی شبخت مشی دانا چه تا دک کٹ بالخلان دی دوتارون سور سپین کی دی سپین چه تور شی نزبا حالا پیش من ختمو نا نا چه رنائیو لگی دا مشرق طرف تا سبای صادق داخل شو نو خرق بن که ثم من الفجر یعنی د صبح سبا صبح صادق ثم تمصيام الى الليل نو بیا پوراږي روزي لرات نرشبي پوری د شپه نه مراد ما خامزه ما خامباني آغاز د شپېږي ولاتوا شروحن او تاسو يوزيك ميوزيږي دي خذ سرا قروان او سره مګه وي وان تم عاكفون في المساجد چي تاسو اعتکاف کوون کی پرو جمعتونو کی یعنی اعتکاف کی بیا به کوړه ناراضی دلکه <تلقى> حدودود الله دا ب الله دي فلا ته بوهانودي پلو ته منزې کېږي ک ذاکه یوب الله دارنګې الله ب تاسوه آیاتی د لاله خپل لناې دپار د خلکوله هم قون دپاره چې دی ځوسااتې د خلاف د الله نه الله بیان دی د پاار کوم چې د خطانه شي بیاګورئ و اذا سالك عبادي اني کل جتبوس گستانه عبادي زما بندگان اني به بار زما کې فاني قريبه نذني اس به ما او جيبو دعوه الداعي قبلوم دعاء ده دعا کو ان کی ازادان کل جما نه غواړي فليستجيبو لي کې زما د حکمونو ول او ایمان دراړي په ما دا ایمان راړل او قبلول د حکوو د الله لالهم یار شدون خا مخهدي به پهسملاه شي اوحلله لکوم رووااکی شوي تاسو دپاره پارا ت سیامې په شپل روج کې اورففسو العلان سی کوم نزدي کښپلو هننا دا خې لاساسله کومستاسو دپه د حیائ جادي و انتم لاساصل لهنا او تاسوے جاې د دپاره علیم الله پوه د الله پاک بوهو الله ان کوم تاسوو قم تختانونان ف سکومئ تاسو چې خینت کے مجوود د خپلزانونا۔ فتا بعلیکم و مروانیو کا الله پتا سو وافانکم او مافیو کا تاسو نا فلآن اباشروھنا اس قرواله کوي دیسراوب دغه ما كتب الله لکم او ولټوي اغه چې الله مقر کرې تاسو د پاره وکلو او خړی او اشربو او سکي حتا تردی پوری یہ تبینلکم چې سرګن شتاصولا الخیتل ابیذو ترس بنا من خيت الاسود د تعر طورنا ینی صباح شی د شپینا من الفجر یعنی د صباح صادقنا ثم بیا اتمو صیاما پورا ګیروزه لرا ال تر شپی پوری ولا تباشروهن او تاسو م یوز یگی د کوروالو سرا وانتم عاکفون فی المساجد او تاسو تاسوی اعتکاب کوونکی بجوماتونو کی بجو تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ دا پولی د الله دی فَلَا تَقْرَبُوهَا نو منز دی کېږي دی پولو الله کذالکم دارنګ یوبینُ اللّٰهُ آياتي واضح بیانې الله خپل آیاتنا للناس د بار د ټول مخلوق لعلهم یتقون د بار چې دی ځان او ساتي د خلاف د الله نام الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید اغامل زمونه دا چې تر زه شي اغامل زمونه مایتبه حقيقا لازم ګولاته د سترګې خورې ځنا ته ټول مرزا الله زمونه ټول مرزا شي ربنا اتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وكنا غافرنا رسول الله